můžeme diskutovat. Já bych na to jako nezapomněl se řekná možná první otázku, jenom úplně k tomu, když jsi na konci říkal jako takový vysvětlení, že ten pořej nereaguje rychlejc proto, že když něco udělá, tak to nemůže jakoby říct zpátky, jak to by měl spíš reagovat jako pomalejc, ne? Ne, když ho naroste. A, ne, a, a má zahrnout tane zahrada. Jo takže no, jako by Jasně, rozumím. Ale to je já si myslím, že to tak jedí. Jasně. Já si myslím, že tohle je zajímavý pro nás, co nás zajímá ta dráha nebo taková. Myslím si, že ty rozdíly ve skutečnosti tak velký, tip údivný neprostrou takhle nikdy, mm. že se to točí. Mm. Takže takže si myslím, že dobré. <laughs> <laughs> jak je většině, který na uh, výbraně potenciál? Já si to tady normálně, tady normálně jakoby, uh, komerční, potenciál u všeho. Jo, jo. Akorát u těch ty, ty, ty, ty funguje pospíš, co se zdá. Ona se z nějakého důvodu dostává dovnitř, Přestože by neměla. Uh, a to, jak moc tam to dostává, záleží od napětí. Zdá se mi to ještě úplně jistě, ale různý, různý způsoby, jak jsme schopní to napětí měnit, vedou k tomu, že, se, že, že vidíme ten efekt. No, mě by teda zajímalo, jestli je všechny ty rostlinní pohyby, když se jako řeší, které jsou je to, je to všechno ten nebo jestli je mě uh, Oni teda nejsou všechny růstový. Uh, jsou některý pohyby... No, no. Oni jsou některé, že vlastně se tam vytvoří nějaké skrytý, uh, skrytý prutí, který, uh, který pak se změní. Ten růst je růst je něco, růst je vlastně irreverzibilený, irreverzibilený zvětšování stěny, což není vždycky právat třeba průky, to není růstový pohyb. Tam vyložně jenom turbo, většinou turbo. A je tam spousta různých způsobů. A musím dělat jenom několik málo z nich třeba právě ty průduchy, co se otvírají, zavírají, tam je to prostě pumpování protonů ve narodní třeba různý uh, uh, sekreční věci sem a tam, tam auxin nemá vůbec žádnou roli. Uh, v, v ten fototropismus, když, budeme, když budete mít mutantů, mutanty v auxinu, ne, nebo v auxinu v tak budou perfektně fototropní. Třeba ty, ty transportní mutanty, co uh, si mohou jsou náhodní, ty jsou na fakt velmi cyklní na světlo. Když dáte světlo z boku, tak budou prostě daleko víc pryč, než ten voltaj. Takže je tam několik druhů, kteří uh, to dělají různě. Několik z nich naopak na tom alusinu se pase, ale několik je úplně nezávislé. Směšná otázka kolik člověků v tom hm. je? Tak to já nevím. Tam je, já jsem chtělal ptát no, se spousta. No, já nevím, opravdu. Já, jako, já jsem ho s těch dat našich vlastně neukazoval, protože my ještě moc dát nemáme, že? <laughs> uh, takže, nevím, 100 třeba, A potom fototropismus e, fototropismu se líbí víc. Myslím, z takového toho hlediska, že jo, protože tam taky budou takové po nějaké věci. Podobně, Nebo podobně. Smíčný. Ten AUX je vlastně jeden z, uh, jeden z úplně nejprobádanějších, právě protože ten AUX je skvělý model, Aut, ne, a auksim s fototropismem nesouvisí? Ne, zdá Aha, se, že tam je, tam je nějaká reakce přímo v těch buňkách, uh, přímo v těch buňkách uh, té elengueční zóly, zóly. ale auksim se ví fakt hodně, protože jak ho lidi studují, tak na ně je hodně nástrojů. A vlastně všichni svoje data budou vztahovat auksimu, ale není to znamená, že to vždycky je autism. Ne, to je, to je tím, že uh, když se tam Monika tam zapnula, vlastně expresi uh, dominantně negativního receptoru, který vlastně ten systém zaplaví a ten, ten receptor přestane fungovat. A spousta různých auxinových věcí přestane fungovat. A to zakládání, nebo to, to, jak moc rostou kožené taky vyžaduje auxin. A když člověk přidá absurd ke každému tak budou, budou třeba miliony třeba dlouhé, což je. A proto to je ta věc, která má třeba 20 mikrometrů naší ško a milimetr na délku. takže to je ten tím, že ten signály je vyprodukuje. Takže všechny ty nebo dost těch je tam eh Nejen ten nejenterniální trojúsmos. Stále. No tak technologicky jak se organizují ostatní orgány jak je 5000 g gravitace. to jsme dělali my, samozřejmě, to to, to je Tohle byly data Stefana Kepinského. Oni to na klinorotátor, to je prostě něco, co se pomalu točí, takže ta kytka je vlastně z materiálu. Jo, jo, jo. Mnoho by se zajímavé, jak vypadají těch státčles, než vypadají těch státčles, než vypadají těch straní orgániků, vlastně vypadat podobně. Od... A ještě teda v nulní gravitaci, v se dělají také experimenty? Dělají se tam experimenty, ale, ale dost blbě, protože hmm. uh, Oni třeba nechtějí brát sebou na ty mise, vůbec nevím, proč, ty jsou krátké mikroskopy. <laughs> Většinou je to něco, že, že připraví nějaký serenářky, pak tam se něco dělají, nějaké zmrazy, nevím. Uh, co se dělá, to dělají velký rádi, uh, je, že dělají takový ty uh, zero gravity lety v těch velkých letadlech, že tam je nějakých těch 13 vteřin nebo kolik nebo 20, bez gravitace. A pak už ten mikroskop slovou řík můžou, odnívají se, jak vlastně ty poňky reagují na to, že na jedurní gravitoce gravitace. věšujou to, co, já to moc neznám, ale rozději dojde, ty kytky to vnímají, a já rád se si, kváňky, když je to tak. Já ještě, uh, Ten kontrfokál, který vám to umožňuje, já jsem vám to opět řekl, to je vlastně, že to je vůbec. Je to tak takné? nebo Evropské, Jako já si myslím, já, já to až tak neznám, tu historii, ale jako v podstatě ten princip. ten princip všechny laborky, co dělají mikroskopy, používají autokální. Ale A ten, spinning, <du> ten fyzikální princip no, no, no. proč? <du> no, Je to super, ale by se používají jako nejen spinning, z kde máte těch strašný moc, ale pak jsou ty klasické, že máte jednu pinoholu, která jezdí přes ten zole, který se matám, ale to já jsem nechtěl, protože je to pomalé. Ale zase můžete mít jít To jsou tak říkal, kdybych... No a tak teda ten, ten trik, jestli to dobře chám, prostě má je prostě v tom, že když to není v té úplně jako správný vzdálenosti, tak když tam bude někdo letí to tam dojde prostě nějaký... E... Je to, ten, uh, no, uh, on je to k tonu fokál, takže ten, ten vzorek, uh, no, ten, ten kamery, <laughs> ten, ten, ten, ten vzorek a tenhle ten disk jsou vlastně ve stejných optických rovinách, který se jakoby co A cokoliv, že, když bude tady ten vzorek zamostřený, když budete o kousek dál, tak ta optická hlina se o kousek posune a tam to bude interferovat čistě tím, že to narazí do té desky toho disku. Mm -hmm. jo? Že prostě se to odfiltruje. Ztratíte 99% světla, ale to světlo co vám dostane, je to, který vás zajímá. To Je fascinuje, že vlastně ty tý, ty kyrosti toho k nějakých migracím, ale zeptat se chci něco jiného. Mě vlastně jako překlapilo že musíte nám složitě vyvíjet látku, která e, vlastně reportuje napětí. Já jsem si představoval, že prostě vezmete ty reportéry, které se běžně používají u zvíku životčích uh. třeba voltage-senzitů nebo reportéry různých e, jako joutů, a že to tam a aby to fungovat. My jsme, tak, my tak, jsme měli, to měli, my jsme zkoušeli různý. To je, to, je, to, je, to je komerční si sensitive dál. ale ono jich spoustu nefunguje. Ono prostě, vy máte huneční stěny, které vám spoustu věcí prostě odfiltrujou. máte, e, no, to je hlavní problém. Vždycky by to funguje a se do té hostiny vůbec nedostanou. Některý se tam nedostanou, některý se do mnoho dostanou moc a, a tak. To se je to jsou normálně komerční, já jenom nechci říkat, taká to je, protože to je to úplně ještě dnes to bude fungovat a tak. A tak, aby to znělo tak jako... Tady mějíc, ale je to normálně komerční, ač pekelem je drahá barvečka. Ale, ale, ale ne všechny fungují. A zrovna s těmi potenciometrickými to není pojemnout. Jako Potřeba byly to kontriální a tak, jako prostě ty kliky jsou trochu jiný. když máte celý orgán. A mě napadla taková otázka, která jde jako trošku mimo, ale já jsem si vybavuju, že jsem, že kdysi jsem mluvilo o oxidu dusný nebo dusnatým jako nějakým hlavním takovým signálu, že jo? je to tak, že uvnitř A tam jako žádný souvislosti s tím pohybem nejsou, jo? To... Je, nevím. E, myslím si, že je důležité pro diferenciaci, e, ale ne, ne, prostě nevím. Jo. To by Viktor věděl. Vím, že vy si zkíčky. Vím, bolo... vím, že je vím, že když máte je to, když dáte pilovou láčku, dáte to růst směrem ke zdroji NO, tak ona se oplečí prostě hmm. Jo, Takže vlastně. Včasimo, to jako je... signálně modlegal určitě, ale nevím, do jaký míry s tím letím spojená. Já si jenom nepavil, je že jednu dobu se o tom dostilo, že jako to je prostě taký to dobrý. Tak jo, je, děkujeme ještě jednou.